وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معشر المسلمين شامع صلاة المغرب رحمكم الله Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu tiap-tiap hari Selasa pada waktu saya kita bahas dari kitab Zadul Maat dan kita masih membahas tentang sifat salat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat yang lalu sampai di mana? surat-surat yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Berarti setelah Al-Fatihah baca surat. Itu yang terakhir. Sekarang lanjutannya. Tumma kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idza faragha min al-qiraati fa qatafata. Tumma rafa'a yadayhi wa qaddara wa rafa'a Kemudian, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai membaca surah, beliau diam sejenak. Jadi tidak langsung. Berubuh. Diam sejenak. Para ulama memberikan batasan diamnya itu seperti orang bernapas. Jadi tidak, tidak langsung ya. Diam sejenak, seperti orang bernafas. Baru beliau mengangkat kedua tangannya. Lalu membaca Allahu Akbar Dan beliau rukuk. Jadi patik Mengangkat tangan Mengangkat tangannya sama dengan yang lalu Sampai di pelinga Atau sampai di Di bahu Dua suaranya benar Wa kana Yaba'u kaffaihi ala rukbataihi wa yufarriju Baina asafi'ihi wa yumakkinu yatayhi min rukbatayhi kaannahu qafidhun dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau rukuk meletakkan dua telapak tangannya di lututnya tangan kanan lutut tangan lutut, lutut kanan tangan kiri lutut kiri dan membentangkan jari-jarinya dibuka jari-jarinya dan beliau benar-benar menancapkan kedua tangannya itu di lututnya seperti menggenggam lutut. Jadi benar-benar seperti orang menggenggam lutut. Jadi jarinya bukan di tutup, jarinya dibuka, jarinya dibuka, dicengkam lututnya, digenggam. Wakañyujasi mirvapihi anjambahihi dan beliau itu menjauhkan. Dua siku-sikunya Dari lambungnya ya, Jadi tidak ditempelkan ya. Apa ada yang mau jadi contoh? Apa, apa yang mau jadi contoh? Apa? Bukal bahasa air pada? Banyak jauh <laughs> Jadi, jari-jarinya dicengkamkan di lututnya. Kemudian mengenai tangannya, tangannya itu kan siku-sikunya direndahkan dari lambungnya. Jadi, nah, tangannya enggak dipenjangkan, tapi tangannya itu pengkok sedikit, pengkok sedikit, cukup sudah. Kemudian, wa yabsutu dhuhrahu wa yasawihi hatta lausukta alihi ma'alatapar. Beliau itu meluruskan punggungnya, lurus, sekiranya ada air di atasnya, maka air itu tidak jatuh. Jadi kalau ada air tidak jatuh, jadi punggungnya lurus, tidak terlalu turun ke bawah, tidak terlalu naik ke atas, lurus. Nah itu Masya Allah, kalau dipraktekkan sudah cukup. cukup. <tuh> Itu kalau dipraktekkan dengan benar, cara rupuk seperti itu, itu faedahnya banyak. Faedahnya itu diantara untuk kelenturan tubuh Kelenturan tubuh Terutama yang paling terasa itu di bagian pinggul ini, terasa sekali Iya, bagus itu untuk kelenturan tubuh Jadi sholat itu faedahnya banyak ya, faedah dunia herat. Di antara faedah dunia itu, sholat itu menjaga kelenturan tubuh dan menjaga memori. Memori. Naya inat Karena tidak ada ceritanya orang itu lupa fatihah Tidak ada Kalau lupa ayat masih bisa Lupa fatihah tidak ada memori yang berjaga Jadi itu sifat rukuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa Laki perempuan sama Pendapat yang benar laki perempuan sama Jadi tidak ada kalau perempuan gini laki Itu tidak ada Karena kaidahnya itu berbunyi kullu ma tasata fi hakir rijal fa fi hakin nisa illa ma dalil ala filafihi semua yang telah ditetapkan untuk laki-laki itu juga ditetapkan untuk perempuan sama kecuali apabila ada dalil yang menyatakan beda nah baru beda laki, -laki ini perempuan itu seperti aurat beda kita talil aurat ada dalil sama Apabila ada hadis yang berbunyi annisaqaqiqur rijal, orang perempuan itu saudara kandung laki-laki. Jadi hukum itu laki perempuan sama. Kecuali kalau ada dalil menyatakan beda, perempuan ini laki itu baru beda. Tidak ada dalil menyatakan beda berarti sama. Termasuk sifat salat ini sama laki perempuan. Kecuali kalau perempuan itu di depan laki-laki yang bukan mahram, misalnya di Masjidil Haram ya campur laki, laki perempuan, nah baru Orang perempuan menutup dirinya, karena ada hal-hal yang perlu ditutupi auratnya, supaya tidak tampak oleh laki-laki yang bukan makhluknya. Tapi kalau tertutup laki sendiri, perempuan sendiri, eh, hukumnya sama. Hukumnya sama laki perempuan. Rukuk. Kemudian wakana yato ma'innu firrukuhihi dan Rasulullah SAW itu tuma'ninah dalam rukuknya, tuma'ninah tenang dalam rukuknya. Wajibul Subhanarabiyal Azim tiga kali, dan beliau membaca Subhanarabiyal Azim tiga kali. Atau juga bacaan-bacaan yang lain yang telah sahih tentang bacaan rukuk Subhanarabiyal Azim Wa Bihamdin boleh tiga kali minimal tiga kali, yang sunnah ya tiga kali ya. Kemudian juga Subuhun Kutusun Taqul Malakatiwatu. Kemudian juga eh banyaklah macam-macam. Kita bahas yang global aja Pembahasannya karena panjang sedali. Kemudian para ulama mengatakan. Di antaranya Imam Nawawi. Kalau kita mau rupuk panjang. Semua dzikir tadi dibaca sekaligus. Tidak apa-apa. Dibaca semuanya. Sekaligus. Dalam satu rupuk. Tidak apa-apa. Kalau mau rupuknya panjang. Bacaannya macam-macam. Atau seadanya kita mau rupuk yang panjang. Subhanallah rupiah wa bihamni. Diulang terus. Tidak apa-apa. Boleh. Tumak nina ini penting dan tumak adalah rukun solat orang solat tidak tumak nina, tidak sah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Aswa ussarekh Alladhiya shri kumin solatihi. Pencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri dalam solatnya, yaitu tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Yang kuru, kama yang kuru, huruf mematuk seperti burung gagak mematuk cepat-cepatan. Bahkan beliau pernah melihat orang yang sholat cepat-cepatan tidak tuma nina, kata beliau. Laumah taalaha, damah taalaqoiril milah. Kalau dia mati sholatnya seperti ini, maka matinya itu di luar agama Islam, di luar ajaran Islam. Itulah namanya fawaidul lil musallin. Alladinahum ashsholatihin sahul. Sholat tapi celaka, karena dia lalai dari sholatnya, tidak benar. Tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya diantaranya Kemudian juga ketika rukuk dan sujud ini dilarang membaca Al-Quran Kalau rukuk itu mengagungkan Allah Kalau sujud dianjurkan banyak berdoa Jadi membaca Al-Quran tidak boleh Jadi rukuk baca Al-Fatihah tidak boleh Atau rukuk membaca Al-Quran tidak boleh Rukuk membaca Al-Quran tidak boleh Jadi rukuk baca Al-Quran tidak boleh karena ada ajaran-ajaran tertentu supaya sakti itu kalau rukuk baca bismillah wallahu wahad 50 kali. Nah, itu tidak boleh. Kemudian, tsumma kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yartahu thulfahu minar rukuk qailan samiallahu liman hamida. Wa kana yartahu 'inda hadzal i'tizal wa yaqulu qa'im rabbana walakal hamdhu. Wakna taratan iazid iazidu ala dalik. Kemudian beliau bangkit dari rukuk. Ini namanya istighlal ya. Bangkit dari rukuk. Bangkit dari rukuk, sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengarkan orang-orang yang memujinya Atau juga artinya itu Allah mengabulkan setiap orang yang memujinya Karena mendengar artinya memus mengabulkan. Kemudian beliau mengangkat tangannya. Ketika iktidal ini, angkat tangan sama dengan tadi sampai di bahu, boleh sampai di telinga, boleh. Sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian dalam keadaan berdiri iktidal, beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd. Kayaknya tempat macam semuanya benar ya. Rabbana walakal hamd, betul. Allahumma Rabbana walakal hamd, betul. Kemudian Rabbana walakal hamdu Allahumma rabbana walakal hamdu Kemudian Itu ada beberapa macam yang semuanya betul Kemudian juga boleh ditambah lagi Dilengkapkan panjang Rabbana lakal hamdu Hamdan, kathiran, taifan, mubarakan Fih, mubarakan a'lika Mayifif berkuna, yardha Mil'asamawasi, umil al-arzi, umil'ama fainahumma Wa mil'ama si'ta, min sya'in ba'du Ahlan tanal al-majat taqomu ma qala al-abd wa qul lana la ka'abad allohumma ma na ilma atait wa la mu'ti liman Jadi robbana wa lakal hamdu Allahumma robbana wa lakal hamdu. Kemudian robbana lakal hamdu Allahumma robbana lakal hamdu empat macam betul semua ini minimal rubbana lakal hamdu atau walakal hamdu itu namanya iqtijal kemudian ketika iqtijal ini posisi tangan di mana? ini memang ada beza pendapat di kalangan ulama ada yang mengatakan posisi tangan seperti biasa diselonjurkan biasanya ada yang berpendapat posisi tangan yaitu bersegedekan ini semuanya benar, semuanya punya dalil dalilnya satu cuma beda dalam pemahamannya yaitu Rasulullah kalau iqtijal itu tulang-tulangnya kembali kepada posisi semula. Posimula. As-taqfi'a kullu idam min makanihi. Semua tulang-tulangnya kembali ke posisi semula. Nah, ini beda pendapat. Posisi semula itu ya posisi yang wajar berselonjor. Endak, semula itu ya bercedekap. Nah, itu beda situ. Semuanya benar. Kita bercedekap, yakin itu boleh fadhil. Kita ditelanjorkan yakin itu boleh, Fadol. Mele salah satu yang kita lihat ini dengan syalilnya. Bukan mele yang gampang, tapi yang sesuai dengan syalil. Syalim menghormati. Kemudian setelah itu, juga, eh, juga tumak minah, tenang. Tidak cepat-cepatan. Tumma kana yukabbiru wa yahwi ta'jidan <-tuh> wa yadau yatayhi al ardi qabla rukbatihi Wa kana yahtamidu ala kaffayhi. Wa yapsutuhuma. Wa yadummu asafi'ahuma. Wa yuadjihuhuma kifal al-iflah. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibayhi. Wa ahyanan hadwa udunayhi. Ini sekarang takbir menuju sujud. Allahu Akbar. Tanpa mengangkat tangan ya. Allahu Allahu Akbar. Yang turun mana dulu, lutut dulu atau tangan dulu? Ini juga beda pendapat. Bahkan ulama menegakkannya, yang turun itu tangannya dulu, bukan lutut dulu. Bahkan mengatakan yang turun itu lututnya dulu, bukan tangannya dulu. Yang jelas kalau kita mau jujur, semuanya punya dalil dan semuanya benar. Oleh karena itu para ulama mengatakan, di antaranya Syaikh bin Baqir rahimahullah taala yang mengkaji masalah ini, kata beliau, ia alul aizar min kumal. Hendaklah seseorang itu mele yang paling gampang menurut dia. Kalau menurut kita gampang tangan dulu, tangan dulu. Kalau menurut kita gampang lutut dulu, lutut dulu. Alhamdulillah. Alam ruasik perkara ini luas tidak sempit. Jadi semuanya benar. Kemudian tangannya, sujud ya, jari-jarinya dihadapkan ke kiblat Dan jari-jarinya ditutup, tidak dibuka, ditutup menghadap kiblat Jadi bukan miring sana, bukan miring sini, menghadap kiblat, jarinya ditutup Kemudian jarinya ditaruh di mana, Telapak tangannya Ditaruh di sini benar, di telinga juga benar, sama dengan takdir di posisi telinga ini benar ketika sujud atau di posisi ini tidak benar sama dengan takdir tadi. Kalau Rasulullah kadang di telinga, kadang berada di, di bahu dia. Kemudian, wa yumkin anfahu wa tabhatuh min al ardi wa qanayyqul umrto an astuda al tabhati akdum al tabha wa ashara biathih al anfihi. Waliyadzim warubatim wa atrofihul qadamin. Kemudian beliau itu menempelkan dahi kening ya sekaligus sekalu hidungnya, ditempelkan di lantai. Dan beliau bersabda, aku diperintahkan agar aku sujud di atas tujuh tulang, tujuh tulang, yaitu tujuh tulang yang pertama-tama kening. Tampil beliau mengisarakan ke hidungnya, jadi kena ya hidungnya. Jadi kalau kening aja itu enggak nempel, Saya itu enggak kena. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah, karena beliau mengatakan umir tu, aku diperintahkan perintah. Jadi kening sekaligus. hidung, benar-benar ditempelkan. Kemudian dua telapak tangan, kemudian dua lutut, kemudian ujung jari kaki ngadap kiprah semuanya. Wah ini penting ya. Ucung dari hati. Pak Mustafa Abdul, Pak Jaya, beri contoh di sini ya. Subuh, Masalah. Mendarat di pahu boleh, kemudian juga di telinga boleh, dibuka buka tangannya. Nah, itu yang yang penting itu itulah mana-mana kakinya dicari-cari kaki, Ditekuk semuanya. Ditekuk ngadap kiblat terus. Kalau bisa lima-limanya ngadap kiblat semua, kalau bisa. Ini suka untuk kelenturan tubuh ini. Sampai tua langtur kalau kita sudah biasa dilenturkan. Jadi carinya menuju adab kiblat semuanya, lima-limanya. Kalau enggak kuat ya semampunya, mungkin tiga, enggak apa-apa. Nah, kalau cuma gini ada enggak benar. Nempel enggak benar. Apalagi jarinya, dikini kan, walaupun tidak benar lagi Kecuali kalau memang udur ya, tidak bisa Nah kenapa tidak bisa? Karena tidak dibiasakan Kalau biasa mulai sekarang, mulai kecil sampai tua insya Allah Bisa terus lentur, tubuh lentur Salatnya itu bagus, lentur tubuhnya Itu penting, itu perintah Diperintahkan atas Tujuh pulang itu dengan tempelkan semuanya Sujud dan sejurus kesihatan pun susu juga bagus itu untuk melancarkan peredaran darah. Sehingga darah itu mengalir di kepala, kepala yang alir darah itu perlu, karena kalau orang tidak pernah susut, nanti darahnya itu tidak mengalir di kepala, sehingga kepalanya sering, sering pusing. Nah. Seperti itu. Kemudian Wa, wakana yaku la salata liman la yusifu anfahu min al arzim yusifu al setin. Beliau juga bersabda tidak ada sholat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya di bumi seperti menempelkan keningnya. Tidak ada sholat. Ini bisa diartikan tidak sah tolaknya, bisa diartikan tidak sempurna. Jadi harus benar-benar hidung itu menempel bagaimana keningnya juga nempel. Sujud. Ini posisi masa Allah ya. Benar-benar kita dianjurkan banyak berdoa ketika sujud. Beliau bersabda, Pak Ahmad sujud. فَأَفْدِرُ فِيهِ مِنَا الدُّعَ فَقَوْ مِنُنْ أَنْ يُسَجَبَلَكُمْ Ketika sujud yang banyak doa, lebih pantat doamu dikabulkan ketika sujud. Bagaimana kalau baca doa yang berada di dalam Al-Qur'an? Oh, tidak apa-apa. Baca doa dari quran tidak apa-apa. Yang penting niatnya itu baca doa. Bukan niatnya baca Al-Qur'an. Tapi sebelum baca doa-doa, baca fikir ketika sujud dulu. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْحَقْلَى kali. Atau subhana rabbil a'laq wa bihamdih jika kali Atau dikir-dikir yang lainnya banyak sekali Yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Alaihi Wasallam Yang afdal kacang kita baca ini, kacang kita baca itu Jadi selanjutnya banyak doa Wa kana ya'muru fil istihad wal iqtar minas doa fiha darrukun Rasulullah selesai memerintahkan supaya kita sungguh-sungguh. Dan banyak doa ketika mengerjakan rukun ini yaitu sujud. Banyak doa dunia akhirat. Doanya bagaimana? Doa dari Quran paling akhdul niatnya doa. Robbana hablana min azwajina wa zurriyatina furrata a'yun wajhalna lilmutaqina imama. Kemudian Rabbana la tuzih qulubana ba'da'id hadaitana. Wahabillahna Amin langsung tak rahmat. Inna santo Allah Kalau kita niatnya doa boleh. Kalau niatnya baca Quran, tak boleh. Kemudian doa doa dari hadis banyak juga, itu bagus doa dari hadis. Allahumma kamilana Amin pashiyatika ma taahu lubihi bayna na bayna makasyatik dan seterusnya panjang. Atau doa sendiri kita ada permintaan kepada Allah, kita perlu minta kepada Allah sesuatu. Ada kasus doa boleh. Bagaimana saya tidak bercakap bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh dalam hati atau diucapkan, diucapkan boleh diucapkan. Ya Allah berilah saya kesehatan, berikan kepada saya rezeki yang halal. Ya Allah jadikan saya istiqomah. Ya Allah boleh bahasa Indonesia tidak apa, apa bahasa Jawa tidak bercakap bahasa Indonesia boleh. Ya Allah tu shukur ya Allah, syukur nono ya Allah. Tidak apa-apa boleh diucapkan boleh itu doa berarti kan merusak salatnya? Siapa bilang merusak salatnya Siapa bilang? No, kalau itu kan yang di lawang itu kalau bahasa Indonesia kan betul. Ah, jangan salah faham Jangan salah faham Yang di lawang itu ngerubah tata cara salat dengan bahasa Indonesia. Nah, ini tidak. Ini salat tetap bahasa Arab. Sujud tetap bahasa Arab, Subhanallah rabbiyal a'la bihamdih fajarat. Cuma doanya bahasa Indonesia. Semua bahasa memiliki Allah. Bisa bahasa Arab, enggak bisa bahasa Indonesia. Yang mengatakan enggak boleh itu enggak pernah daring, Paling-paling dalilnya itu ketika salah seorang sahabat bersin mengucapkan alhamdulillah, yang lainnya bilang yarhamukallah, lalu Rasulullah bilang, salat itu la yatlu kalaminna, salat itu enggak boleh ucapan manusia. Maksudnya enggak boleh bercakap-cakap atau enggak boleh salat itu? Ngomong, ngomong, ngomong, orang boleh. Tapi kalau ucapan dari awal sampai akhir, kita berucap terus itu. Jadi tidak apa, apa bahasa Indonesia. Lu kamu ini bagaimana? Ya sudah, kamu bilang tidak boleh. Monggo, tidak boleh. Saya bilang boleh. Selesai, saya eris. Ya. Enak itu saja. Jadi boleh, ya? Kalau anda punya. Ya Allah, saya tidak punya rumah. Ya Allah, kepingin rumah. Berilah saya rumah. Boleh. Saya kepingin mobil. Ya Allah. Tidak apa-apa dalam sholat. Bid dunia hasanah. Bid asarati. Asana di dunia baik di akhirat baik minta semuanya. Kemudian juga, tuma kana yarfu rabbahu mukaffiron, tuma yifrishu ritslahul yusra, fayadhu alihah mukmainn, wa kana yamsiburitslahul yumna, wa yastakbil bi asab bihiha Kemudian setelah sujud beliau bangkit dari sujud mengucapkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian beliau duduk iftirash. Iftirash itu kaki kiri diduduki oleh pantatnya sementara kaki kanan ditancapkan. Ditancapkan sama dengan ketika posisi sujud tadi itu jari-jarinya ngadap kiblat. Iftirash namanya jari-jari ngadap kiblat. Kemudian beliau mengucapkan di dalam duduk di antara dua sujud ini. Allahumma gafirli, Allahumma gafirli. Boleh? Atau juga si baca lengkap boleh? Rupi gafirli, ha, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzu'ni, wahdini, wa'afini. Wa'fu'ani itu tidak ada. Wa'fu'ani itu tidak ada. Rabbil Fili, Warhamni, Wajibrni, Warfaani, Warzukni, Wahdini, Wa'afini titik. Wabu'an itu tidak ada. Hantem tadi di semua kitab tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada. Jadi wabu'an itu tidak ada. Entah dari mana wabu'an itu tidak ada. Tiwah tidak ada. Jadi kita pegi ada. Mana asiklahkan wabu'an itu? Walaupun artinya bagus, tapi kalau solat, yang itu sifat solatnya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Musalli, sholatlah kamu. Bagaimana kamu lihat aku sholat. Jadi kalau imamnya cepat, ya robi fili, robi fili dua kali itu. Ini juga tuma nina. Jadi duduknya duduk iftirash, iftirash ya. Jari, jari jari kaki kanannya ngadep iblak. Bukan berdiri begini, apalagi dikinikan. Kecuali kalau sakit udur lain caranya. Kita bicara orang yang nurman. Itu doanya bagus sekali ya Robbi warhamni ya Allah ambonilah hamba sayangi lah hamba wajiburni sabtukan yang bercerai-cerai tadi hamba warfakni tinggikan hamba warfakni warzubni berilah rezeki hamba wahdini berilah hamba hidayah oh ahdini waafini maaf tak berilah hamba afiat afiat sehat walafiat selamat sejahtera afiat itu maknanya banyak. Kemudian tsumma yukaffiru wa yasjudu as kemudian beliau bertakbir lagi sujud yang kedua. Allahu akbar sama dengan sujud yang pertama, sama persis enggak ada bedanya. Tsumma yarfa'u ra'sahu mukaffiran, kemudian beliau mengangkat kepalanya baca takbir Allahu akbar. Tsumma yastami ta'idan ala riqlihi yusra mu'tadilana Hatta ia Rasia kulu ila moudhihi, tumpa yanhad maqtamta ala al-ard ila rrahatania. Bertirih menuju rakaat yang yang kedua. Apakah berdirinya itu uh, berpangku kepada tangannya ataukah kepada lututnya? Nah, itu dua-duanya benar. Yang mudah yang mana? Yang diceritakan sanggaran apakah tangannya? Apakah lututnya yang mudah Yang mana, silakan Boleh melakukan ini Boleh melakukan itu Yang paling gampang Apakah perlu duduk istirahat Duduk istirahat dulu, apakah perlu Duduk istirahat ini Riwayatnya ada dua Ada riwayat Menyatakan Rasulullah SAW Duduk istirahat dulu Ada riwayat Rasulullah Tidak duduk istirahat Sebahagian ulama memakai satu dalil, membuang dalil yang satunya lagi. Sebahagian ulama mengatakan tidak ada duduk istirahat titik selesai. Sebahagian lagi mengatakan duduk istirahat titik selesai. Nah ini sepotong-sepotong ambil satu, buang satu. Yang benar hadis ini dua-duanya benar dan dua-duanya perlu dipakai. Bagaimana cara mendudukkan dua hadis ini? Cara mendudukkan dua hadis ini kalau kita perlu duduk istirahat maka duduk istirahat dulu kalau tidak perlu duduk istirahat maka tanpa duduk istirahat itu didudukkan oleh para ulama dua itu. karena riwayat-riwayat yang menyatakan Rasulullah selengkap duduk istirahat itu kebanyakan di akhir umurnya ketika beliau sudah mulai dimakan usia badan juga mulai sudah berat baru perlu duduk istirahat baru duduk istirahat seperti itu jadi kalau perlu ya, kalau tidak perlu, tidak secara mutlak duduk istirahat. Dan kalau mau duduk istirahat pun takdirnya itu ketika duduk istirahat. Kebanyakan yang duduk istirahat sekarang itu keliru. Duduk istirahat dulu, baru ketika berdiri, Allah itu, Akbar. Tidak benar itu. Takdirnya ketika bangkit dari sujud Allah Akbar. Berarti memang duduk dulu. Baru kemudian setelah itu berdiri. Masih mana kalau diperhatikan seperti ini, nanti mamunnya banyak yang... Ya duduk semuanya sudah Berdiri Itu duduk <-tuh> istirahat Berdiri lagi Sama dengan rokaat yang pertama Yaitu bersedekat Tangan kanan di atas tangan kiri Yang lalu telah dibahas Ada tiga macam bersedekat semuanya benar Yang pertama-tama telapak tangan kanan Di atas punggung Punggung telapak tangan kiri Ini benar yang kedua, telapak tangan kanan menggenggam e, apa namanya pergelangan tangan kiri, ini juga benar. Yang ketiga, tangan kanan di atasnya tangan kiri, ini juga benar. Semuanya Di ada, tidak ada. Itu di atasnya ulu hati ini, berarti itu. <tuh> Hanya saja, ma'asyurah muslimin, jamaah, salat, ma'arid, rahimahumullah Rakaat yang kedua lebih pendek daripada rakaat yang pertama Itulah sifat rolat Rasulullah SAW Yang pertama selalu lebih panjang Yang kedua lebih pendek Ketika lebih pendek daripada yang kedua Keempat lebih pendek dari yang ketiga Terus seperti itu Terus seperti itu Kemudian setelah rakaat yang kedua Ini dilakukan sama, -sama dengan rakaat yang pertama Sampai sujud yang kedua hanya saja di rakaat keduanya ada tasahud. Tasahud. Tsumma kana sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yajlisu lit-tashahudi fa'dal faraghi Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk tasahud setelah menyelesaikan rakaat yang kedua. Setelah sujud yang kedua duduk tasahud. Tasahud maksudnya membaca syahadat, dapat yang syahadat ya. Nanti kita baca Kemudian duduknya duduk apa? Kalau tasahud pertama Tidak ada hilang Duduknya itu adalah duduk iftiros Sama dengan duduk Di antara dua sujud Iftiros Adapun kalau tasahud yang kedua Seperti sholat Manggrib, sholat isya' ya. Ada dua tasahud Yang pertama iftiros Yang kedua tawaruk Tawaruk Tawaruk itu mantapnya nempel di bumi, nempel di bumi. Jari eh, kaki kiri tidak diduduki tapi berada di bawah kaki kanan yang di yang siapa yang eh, dipancapkan kaki. Ini kalau ada dua duduk. Bagaimana kalau sholatnya cuma satu kali duduk, seperti kita sholat sunnah satu kali duduk, atau seperti kita sholat suku? atau seperti kita salat Jumat atau salat Id. Apakah duduknya iftirash ataukah tawarruk? Nah, ini khilaf di kalangan ulama. Khilaf di kalangan ulama. Yang mengatakan duduknya adalah iftirash karena tasahud akhir punya dalil. Yang mengatakan duduknya adalah duduk iftirash itu juga punya dalil, punya dalil. Dan semuanya benar menurut kehitungannya masing-masing. Saya tidak mungkin menceritakan panjang lebar ya. Ini mungkin di pertemuan khusus panjang lebar. Ini diwayatnya, diwayat jari wajah. Lalu di nanti nanti berat, lalu berat, lalu berat kan? Betul atau tidak? Jadi cipasnya gampang-gampang aja. Intinya semuanya betul punya dalil. Hanya saja ini penting sekali hanya saja ini. Kalau kita sholat di tempatnya orang yang yakin bahwa sholat subuh dan sholat jumat duduknya itu duduk tawarup. Maka kita mengikuti mereka duduknya tawaruk supaya tidak menimbulkan fitnah. Apalagi kita dijadikan imam, mereka yakin duduknya tawaruk, kita duduknya istiros. Wah, ini imam goblok, imam baru carane? sembahyang. Nah, salah paham. Bakal kita punya dalil, cuman keliru sikap kita keliru. Jadi kalau kita di tempatnya orang yang duduknya tawaruk, ikuti tawaruk. Orang yang yakin duduk tawaruk, kalau sholat di tempat orang yang yakin duduknya kitiros, ikuti kitiros. Nah ini penting, masalah gini-gini penting, penting sekali. Kecuali, kecuali kalau kalau masjidnya itu apa namanya, ada pengertian, mau tawaruk mau kitiros monggo, nafilan kan. Kita praktekkan keyakinan kita. Ini penting sekali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud ini wa kana idza qa'ada fit tasyahudi wada'a yumna 'ala yumna wa wada'a yusra 'ala yusra. Beliau ketika tasyahud, duduk tasyahud ini meletakkan telapak tangan kanannya di paha kanannya dan meletakkan telapak tangan kirinya di paha kirinya. Ini satu riwayat ya. Ada juga riwayat yang lain meletakkan di lutut. Itu juga semuanya benar. Wa kana yabtsutul yusra wa yumna. Beliau membentangkan telapak tangan kirinya dan beliau menggenggam telapak tangan kanannya wa yusiru bis wa yarmu fi faqifafari ilaiha. Dan boleh mengisarakan dengan jari telunjuk Tasahud. Jadi jari kelingking dan jari manisnya ditutup, kemudian jari tengah dan jari ibu membuat lingkaran, lalu jari telunjuknya diisarakan, isarakan. Atau sudah ada riwayat, yaitu tiga jarinya, jari tengah, jari manis dan jari kelingking itu ditutup semuanya dengan jari ibunya, hanya jari apa namanya dari telunjuk yang diisyaratkan isyaratnya itu kapan tak dari layar tak dari layar sehingga yang benar yang mulai dari awal ada yang berpendapat ketika kata-kata Illallah. itu tak ada dalil dalil tak ada walaupun sholatnya tetap sah ya sholat tetap sah bukan batal cuma dalil tak ada kemudian matanya melihat ke arah isyarat dari telunjuknya. Matanya lihat Jari terunjuknya Kemudian apakah digerakkan digerak Apakah diam saja Semuanya punya dalil Yang menyatakan gerak sekali Lalu diam punya dalil Yang menyatakan digerakkan Itu juga punya dalil Hanya saja Digerakkan itu yang benar Tidak kencang menggerakkannya Karena lapak menggerakkan itu Rasulullah menggerakkan jari telunjuknya Dan berdoa dengan gerakan itu Jadi kalau mau menggerakkan itu ketika lapat-lapat doa saja Nanti kita bahas ya Jadi bukan kencang ya itu. Ketika lapat-lapat doa Jadi yang mau isyarat langsung diam saja Itu benar punya dalil Yang mau isyarat lalu digerak-gerakkan dari telunjuknya Juga benar punya dalil hanya saja sama dengan tadi. Kita sholat di tempatnya orang yang belum paham, maka jangan melakukan hal-hal yang tidak membuat fitnah. Ini penting. Ini penting. Kau idahnya berbunyi. As-sunnatu iza tatarab iza tatarab tabu alihal mafsadah fal awla tarquha au fal awla alla yuk'al amalan sunnah yang tidak wajib apabila berdampak kerusakan Maka yang abdol itu jangan dilakukan Yang abdol itu ditinggalkan Sunnah gak wajib ya Tapi menimbulkan salah faham Jangan dilakukan Contohnya apa? Contoh paling gampang, Sholat pakai sandal itu sunnah Gak ada hilaf ya Sholat pakai sandal itu sunnah Rasulullah selesai di masjidnya pakai sandal Sunnah Tapi kapa anda perangkaikan Nanti masuk masjid anda pakai sandal Yang terjadi apa? Anda pulang biru semua. Jepak ya. masih masih banyak orang berikan dah. Ini berarti amalan sunnah kami menimbulkan kerusakan orang salah paham. Jangan diamalkan. Jangan diamalkan. Seperti itu. Ini penting. Amalan sunnah itu tidak wajib. Kemudian beliau membaca. Tummana shallallahu alaihi wasallam yifrāu fi kulli rukhṭain istihia. Dia ya, cuba berorakat beliau selalu duduk tashahud dan membaca tahiyat, dan dia juga membaca salawat untuk dirinya pada tashahud awal dan juga tashahud yang kedua dan itu shalatan untuk umatnya. Ada beberapa versi pada antara tashahud dia ya, yang masyhur dibaca di Indonesia itu tahiyatul. Mubarakatus solawatut paibatulillah Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin Ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu tasawud yang pertama. Tapi pun tasawud yang waling soh'i. Bukhari Muslim itu berbunyi At-tahiyyatu lillah. Was-salawatu wa-t-tayfat. Assalamu alaika. Ayuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa alaibadilay salihi. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti itu. Nah itu kalau kita mau gerakan syarih ya. Kan langsung berdiri ya. Bintahiyatul Mubarakatuh Salawatupai lillah. Assalamu Alaikum. Aiyuhan Nabi Warhamatullah Barokatuh. Assalamu Alaikum. Wa Bade Lailah. So elah doa? Elah apa Dan terusnya ada tidak elah apa Kemudian tasyahud awal salawat atau tidak? Tasyahud awal salawat atau tidak? Ini beda pendapat Ada yang mengatakan salawat Allahumma salli ala Muhammad saja Tidak berdiri Ada yang mengatakan tiga Dan macam-macam Tapi pendapat yang sahih Dan tidak diragukan lagi Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa Dan kepada keluarganya Keluarganya Karena yang namanya salawat itu ya Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Itu namanya salawat Kalau Allahumma salli ala Muhammad saja Tidak lengkap Tidak lengkap Tidak pepek salawatnya jadi yang benar salawat. Salawat kepada beliau, dan lengkap kepada keluarganya juga. Apalagi beliau mengatakan, Rohi'maan purushulindokirta indahu pale misalnya aleha. Celakalah orang yang disebutkan namaku. Lalu dia tidak bersalawat kepada aku. Bahkan juga ada doanya malaikat malaikat cipril, Rohi'maan purushulindokirta indahu pale misalnya aleha. Aku Amin, penghulu Amin. Silakalah orang yang disebutkan namamu di hadapan dia. Lalu dia tidak mau salawat. Katakan amin. Lalu Rasulullah bilang amin. Nah ketika tasawad kita baca. Kita baca nyebut namanya Nabi Muhammad. Asyadu an ilaha illallah. Wa asyhadu anna. Muhammadar Rasulullah. Berarti kita harus salawat. Allahumma salli <tantikati> ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Minimal itu. Minimal. Lalu berdiri. Tasawad awal kalau sampai akhir pun. Itu juga riwayatnya yang kuat, yaitu Sampai akhirnya Inna ga'amidun masjid Lalu berdiri Hanya bedanya Tasyahud awal dengan tasyahud kedua itu bedanya Tasyahud awal lebih cepat Sehingga Rasulullah Terasa akan-akan duduk di atas bara api Tapi tetap baca sampai Sampai sholawat, sholawat. Yaitu lah. Sifat sholat Nabi Muhammad Salah satu tidak Berat atau ringan dengan ya. Kemudian setelah salawat. Salawat itu versinya banyak. Di antara versi yang mudah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salli ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka khamidum majid. Allahumma barik ba ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barat ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka khamidum majid. Itu versi satu. Versi yang berikutnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Kama salli taala ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Kama barat taala ala ali Ibrahim. Bil alamin, innaka hamidum majid. Versi lagi. Sementara konvensi yang biasa kita baca itu, itu versi apa namanya? Percampuran dua hati. Jadi kita baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama sallaita ala ibrahim wa ala ala ibrahim. Mubarik ala muhammad wa ala alimhammad. Sama barufa ala ibrahim wa ala ala ibrahim. Fil'alamin innaka amidun masjid. Itu hadis itu tidak ada. Cuma itu menyambur hadis-hadis dengan hadis yang kedua dicampur. Gitu. Jadi satu. Jadi yang Abdul itu adalah mengikuti lafahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kacang baca yang ini, kacang baca yang itu. Itu yang Abdul. Kemudian setelah selesai salawat. Salawat ini fadilahnya luar biasa kita selawat satu kali Allah selawat kepada kita sepuluh kali. Kemudian baca doa berlindung kepada Allah dari empat perkara. Ini selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau merintahkan kita meniru beliau. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal atau wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Berlindung kepada Allah dari empat perkara. Ini penting kita gajah. Penting. Allahumma'in ya'udhubika min a'zabi jahannam. Ya Allah, hamba berlindung kepadaMu dari a'zab neraka jahannam. Wa min a'zabil khabr daripada a'zab kubur. Wa min fitnah til mahya wal mamad. Dan daripada fitnah kehidupan. Dan fitnah ketika mati. Fitnah dunia, fitnah kehidupan. Fitnah ketika mati. Ketika Sakharatul Ma'u, kita fitnah dikuda oleh syaitan. Ketika di Kuburan kita di Vietnam ditanya lah oleh malaikat mungkar dan nakir, wamin fit nafil masyhijjal dan tadi fitnahnya dah jahil itu dah jahil dah sabuk Kemudian juga diajarkan baca doa doa yang lainnya sebelum salam, kemudian setelah itu salam, salam noleh ke sebelah kanan yang namanya noleh itu orang yang di belakang kita terlihat bibi kita, itu namanya noleh. Jadi kalau ini aje. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang kayak polisi itu. Polisi kali. No level polisi. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kemudian sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Adakalanya yang pertama sebelah kanan ditambahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wabarakatuh itu kadang-kadang akhirnya tidak terus-terusan Dengan demikian kita telah selesai Soalan Alhamdulillah Itulah sifat walau Nabi Tentu saja mungkin kurang lengkap Karena waktunya singkat sekali Karena kalau kita mau bahas lengkap Tidak bisa satu kali pertemuan Perlu pembahasan yang panjang sekali mudah-mudahan bermanfaat semoga Allah menjadikan kita istiqamah Allah menjadikan salat kita Allah men menutup umur kita dengan khusnul khatimah subhanallahu wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum warahmatullahi wabarakatuh